Мій би він згадати слідом за канцлером Альбрихтом Радзівілом, як зазвичай верталося додому їхнє військо. Весело тож верталося військо, тишачись миром, а ще більше радіючи надії повернення до вітчизни, яка зі смутком прийняла їх на своє лоно, повинені був вороги, ніж чули добра шляхецькі, духовенства і королівські. Силою вимагали гроші, грабували живність, дійшло до того, що запрягало бідних хлопів замість коней тягнути вози і шмагали їх батогами. Віднімали у хлопських родин дітей і змушували викуповувати їх за гроші. Гідний жалю образ коронії Литви, без звитяга понижена стражданнями і грабунками, і не знати, чи нещасні не хотіли б ліпше війни ніж такого миру. Я відклав за мостя щільно і дбайливо, хоча б ж випреснув уже і звідти. Робив те не лаштувався, влаштувався, мов би, надовго, жарячі голови з моїх полковників закипіли, заколотилися. Чернота на раді кричав, що гетьман жалує за мостя, що й не підступивши під нього. Кривоніс з Головацьким стояли над тим, щоб з тих країни уступатися, а кінчати всю війну або свою фортуну. Сталися і справді так. Ледве за два місяці Кривоніс умре від холери. Такий нефортунний кінець життя буйного і великого. Страшно мовити. Ой, не розвивайся ти, зелений дубе. Бо на завтра мороз буде, ой не розвивайся червона калино, бо за тебе червона калино не один тут звине. Хто б то повірив, що такого чоловіка зведе в могилу не куля і не шабля, а смерть, відступне й невидима, мов рука долі, невблаганна. Примітка. Аж у далеких ангелян знані були мої героси, між них і Кривоніс, але й там його смерть приписувано не чорній пошесті, а рані, отриманій ним під замостям. Я сам мало не загинув під замостям. Коли поїхав поглянути, як козаки перекопують річку, щоб відвести воду від міста, ядро випущене з гармати обложеними. Вдарила під ноги мого коня, як і куля під Львовом. Ніякої шкоди не завдано коневі. Однак козаки обступили мене і благали не наражатися. Батьку кричали, не можеш нас покинути, треба вмерти. То для цього є ми. Я став за милю від города, в лабунтах, занявши просту хлопську хату з доброю піччю, яку мої джури ретельно топили. Єдина розкіш. Гетьманська. А Чорнота далі не стоколивася, Наш гетьман так розпився, Що ні про що не думає. Мабуть, ніхто так не отуманює людей, Як сілякі крикуни-горлодери, Ці блазні натовпів І насамовиті пророки темних, Обмежених умів. Блазнів не вбивають, З них сміються, А тоді ж і нагороджують, Уподобляються, Тваринам несмисленним, які живуть днем нинішнім, спробував я зрозуміти розумити Чорноту. Майбутнє має тільки людина, тож і думати має про майбутнє. Однак Чорнота чи й чув мої слова? Кінчат з усім, живів він перед полковниками, за тим замосчем, спальщею, сією. Вже був у мене сотник такий, що знай вола кінчать Сказав я спокійно, де він нині? Перебіг до шляхти, як пес приблудний, з нашийником і ланцюгом. Воює проти нас і так само репетує кінчать. Подивись на себе, хто ти є, звідки й де взявся і навіщо. Чи був би ти, коли б не я і не ми всі? В своїй малості... Замахуєшся на те, що існує віки цілі без тебе І так само існуватиме ще тисячі літ Польща не може загинути Навіть однаймогутніших повелителів світу не загинула Чи злякається марного козачка розкриченого Поляки Великий Мужній І мудрий народ Для поляків Іноді щось можна зробити З поляками ж Ніколи. Допустили вони королів до себе, самі їх шанують, самі обмежують. Ще п'ять віків тому, писав їхній хроніст, з покорою шанувати слід королів, незухваленими нехтувати, бо де є покора там і честь, де честь там боязнь, бо щастя і любов поєднана з боязню. Усунувши ж боязнь. Не маєш місця ні для пошанування, ні для честі. Для того, щоб люд не треба усунути причини гордині. Слід їх розумно карати, щоб занадто не розбестилися, бо сваволя є мачехою честі і матір'ю погорди. Допустили поляки, що кожен десятий у них пан. Самі спокутують свою вину, і самі в свій час стануть супроти свого панства. «Ми ж маємо вигнати те панство із землі своєї!» «Хіба не вигнали ще?» – подивувався Чорнота. «Не знаю, і ніхто не знає, а вже ти й поготів. Може, отим криком своїм і саме панство пнеся?» «Я? Батько Богдане! Та ж ти не знаєш мене?» «Сказав, не знаю. Набрид ти мені своїм криком. Хочеш, і ти приступом на замостя йди!» «Опечеся, то й на холодний дмухатимеш. Іди!» І я зволів готуватись до приступу. Послав на темарне діло Чорноту з найбільшими крикунами. Замість зброї вони набрали горілки.